اوذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا صورت چې مونږه شروع کول غواړو د دې صورت نوم دی سوره الاحزاب په عربی کې دا لیدل ته وي پاتہ افغانستان کې اوسمه د حزب استقلال نو سوره الاحزاب دا احزابو سوره دې کې بنیادی غواقیا ذکر شوه دا چې کم کافیران ناغلی وو د مسلمانانو خلاف فا جنگ خندق که ناغی عرب و قومون مختلف قبائل لاجمشود مسلمانان و خلا لذره فوج راغل او خلیفاق به منظر بیان که هز جاوکم من فوفکم ومن من منكم منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و بالله ازنون وی دا برنام در باندراله و دا حکتنام در باندراله فریش دیو طرف نرال البنی غطفان د بل طرف نراله او قریشو که مختلف قبائلو نو اغی نم احزاب راغله غلده ولم ما را المؤمنون الاحزاب قالو هادا ما وعدا الله و رسولو وصدق اللہ و رسولو وما دادو من ایمان و متسلیمه دا احزاب و قصده پکی نده صورت نم صورت احزاب بی دا در قصین علاوہ عام احکام دا حضور مبارک د ذات سره تعلق لري دا اغم حبوبیت دا غلوی عزت دا غلوی شان دخده پاک په پا دربار کې. او دا غا حق په مسلمانان دا مدینه منوره کې نازل شویل دا مدینه منوره په سورته کې عام احکام ذکر کیږي او د جهادونو واقعاتو ته اشاره کوي دا, و و تشاره دا مکه کې سورته موکرمه کې نازل شو دا مکه موکرمه سورته کې عام د توفیق بیان او د خدای د قدرت د دلایل او بیان او د قیامت ذکر کیږي ځکه چې کارانونه د کافرانو کافران مسلمانون به مقصد اپ مدینا کې عام مسلمانانو نه احکام بناځلې در دا دريا او اياته دي او نه هرکو غانې ده بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق ولا تطل الكافرين والمنافقين اي پیغمبر د خدای نه يره لره نبل چا پره وَلَا كُتِي الْكَاكِرِينَ <سؤال> وَالْمُنَاقِقِينَ <سؤال> اممانا مشورا دا کاخران و دا مناققان ندیف و مشورو پس لان نشک اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا دا شکف دے دلوی علم خاون دے دا غب احکام و عمل کا وائی بستا دا دنیا و دا خیر و مصالف بی او حکیما غد حکمت خاون حضور مبارک له باز یوه مسلمانان شی او بظاهره کووتاګان نو حضور پاک بداغي خیال ساتي ممکن ده د دې په واسطه خدای په نور هدايت پور کې اوس یودل کافرانو ملګري او د مکرمين او حضور پاک ته ویل چې زموند دي بوتان د مخالفت ته پرې هوږه نو به مستمرږي زمروته وي چې په ښه ديږي او مصफारشته نا نر مګوره ډېره خبره کور صدا چې مردینا منوره کی چې مونږه تنه په فلم سلمانانو په حضور پاکه مېدا چې مشورې ورکولې په خپل خیال چې بدانه را بدخر 파ه او مطلب بداغي بوله نو خپره په حضور پاک ته اي هغه پدی دوه کې نه تا خدای حقیقت یېږي خبر کړو د حضور پاک خپره چې دی هغه درته خبر دي استاذو ده شرارته نه خبر م خپل به غمبر ته یپان کا د کافرانو د مونږه په قانون مشورې مو منه د دین په بارکه نه د پاره حقیقت کې حضور پاک او معصوم او محفوظ دی په ما او تاسو تا مسلمانانو ته تا داش کرامات دي نه انده بادشاهان بادشاهانو ته حکومت نه دي چې کافرانو د مونږه په قانون سره به دین او د مصالح په بارکه مشورې نه کړي هغه حقیقت تاسو ته الهقاتی دینش يا أيها النبي يتق الله يا پیغنبرا دخدين فروا لرا يعني دخدين فروا لرا دبنشا فروا ملا را ولا تتيل كافرين ممنع مشوري ده كافران و المنافقين و ده منافقان دخدين تسه قانونه تبا غير شلئه إن الله كان عليما حكيما بشك دخدين المحاون ديا بتاتار سراجيگي او داغه په خبرو کې به هک مرتون ای عمل کاه تاسو د دنیا او د آخرت خیر پاره یې کړی ما بیمایو حائلیکه من رب دغه د خپل پروا نه حدا شو ستابه او سیګه داغه احکام او تا را لېږل کی د پرې نه تا وته بیم تعبیر سیګه ما یو حائلیکه داغه وحی تر راضی من رب کده نه ستانه تاغه فسرهونه دي ان الله <سؤال> كان بما تعملون سميرا او كافرون تميز مننا ومسلمون تميز چې ګوره خدای په هغه عملونو چې تاسې کوي په ټمو خبردار خبيراله خبردار تاول چې د پټو خبرونو مخبردار عليما عالم تاول خبير د پټو خبرو خبردار مستعف قدړ کې تیار سي پرې را نیو خبره وکړه وتوکل على الله په خدایم پر واټا نا کافران امداد بطیو دا یهودیانو بطیو وکفا بالله وکیلا کافی دی خودی پاکستا دا پارا کارتار امستا هر روان جوڑی اوستا مشکلات باغا ختمی دا خنق و پروامل آراد وکفا بالله وکیلا کافی د دا غلوی خودی کارتار خدا صدفات خدا عام حکم شکر خودی پاکست دی ادری ریواجو نو ته اشاره کی چې کا کړه نو تی مشهور ریه يهوديان نو کی پکا کړه نو د عربو کی هغه لدا چې کوم سړی به او پیار او دی به د